Negyedik fejezet December 7 Kedd 7.55 Most, hogy elkezdődött a halott szemle érdemi része, Jack és Vinni hatékonyan és némán végezte a dolgát. Mivel előre látták a másik minden mozdulatát, és ösztönösen tudták, mi a teendőjük, szavak nélkül is tökéletesen értették egymást. Jack Szikével a kézben megejtette a szokott, y-alakú bemetszést, amely a vál két oldaláról kiindulva a szegcsont felett egyesül, majd egyenes vonalban halad a szemérem szőrzet felé. Mindössze két gyors és határozott mozdulat kellett hozzá. Miután Jack elválasztotta a széleket, Vinni lecserélte a szikét a csontfűrészre, hogy Jack a bordák átvágásával eltávolíthassa a szegcsontot. Amint a test nyitott könyvként tárult fel előttük, hogy felfedje a legfontosabb belső szerveket, Jack a szokott módon folyadék mintát vett az aortából, az epehójagból, a húgyhójagból és a szemekből, felhasználva ehhez a vinni által felé kínált különféle fecskendőket. Ezzel megvolnánk, mormolta maga elé, miután levette az összes toxikológiai mintát, és lenézett a két tüdőlebeny közé ékelődő szívre. Lássuk, mitől romlott el ez a kegyegő. A fogó és az olló segítségével felnyitotta a szívburkot. Eddig minden szokványosnak tűnt, ami nem lepte meg. Sokszor a legdurvább szívrohamok sem hagytak látható külsérelmi nyomot, és a szívbillentyűk szakadása is csak a szerv feltárása nyomán tűntek elő. A szike segítségével és a kapcsolódó nagy véredények átvágásával kiszabadította a szívet a mellüregből, hogy kiemelje és óvatosan elhelyezze a vinni által kínált tálcán. Miután a tálcával a kezében lelépett a boncasztalt talapzatáról. A nagy boncoló ollót és egy hosszú pengélyű kést felhasználva felnyitotta valamennyi kamrát. Minden olyan normális, amennyire csak lehet, jegyezte meg vinni, aki csatlakozott Jackhez és erősen figyelt. Ahogy mondja, értett egyet -egy Jack. A koszorúereknél lesz a bibi. Gondosan nekiállt feltárni a szívartérják bonyolult hálózatát, és esetleges patológiás elváltozásokat keresett. Fürgén, mégis kínos alapossággal kutatta az érelmesesedés és az érfal lerakódások árulkodó jeleit, amelyek oly gyakran megjelennek a diabéteses pácienseknél, és oly könnyen vezethetnek érelzáródáshoz, hogy megfosszák a szív érintett területét az éltető oxigéntől és tápanyagoktól. Ha mindez adott, Bekövetkezik a szívroham. Hihetetlen, jegyezte meg döbbenten, ahogy folytatta a munkát. Nem látok semmilyen plakkot, olyan tiszták az erei mint egy kamaszlánynak. Analitikus elméje mélyén már is kezdtek megszólalni a véscsengők. A szív- és érrendszer patológiás elváltozásainak teljes hiánya Megkérdőjelezte, hogy a páciens természetes okból halt meg, így módon felvetette a baleseti halál, vagy ami még rosszabb, az idegenkezűség gyanúját. Mintha azt mondta volna, hogy sportolt, jegyezte meg vinni. Ja, amellett egy patinás kórház belgyógyászati osztályát vezette, szóval pontosan tudta, hogyan kezelje a cukorbetegségét, és vigyázzon az egészségére. Ő meg is tette, amire másokat buzdított. Miután végzett a szív feltárásával, vinni pedig edénybe zárta és felcímkézte az összes szövettani mintát, Jack újra felvette helyét a páciens jobb oldalán, mielőtt eltávolította a tüdőlebenyeket, tapintással megállapította, hogy súlyosabbak a vártnál, amit kiemelés után a mérlegelés is megerősített. Ez fura mormolta maga elé. Mennyi?- kérdezte Rávinni. Kerek egy kiló. Lelépett a bocasztalt talapzatáról, és a szív boncolásához használt tálcán megejtett néhány bemetcést a tüdőn. Ennyihe tüdőödéma állapította meg közelebbi vizsgálat után. Ez meglepi kérdezte Vinni. Nem igazán vont vállat Jack. Enyhe és nem indikatív. Csak felveti a gyanút, hogy a halálesetnek köze lehet a drogokhoz. Még azt se mondanám. Jack mégis eltűnődött azon, hogy talán vinninek lehet igaza. A változó súlyosságú tüdődéma kivétel nélkül mindig megjelent a túladagolásos eseteknél, melyek napi rendszerességgel zúdultak az iójire, Sú esetében azonban mindenképp meg akarta várni a toxikológiai vizsgálat eredményét, mielőtt elhamarkodott következtetésre jutott volna. Továbbra is meglepte, sőt nyugtalanította a szív patológiás elváltozásainak teljes hiánya, és előre sejtette, milyen csalódott lesz majd Lori, amiért nem szolgálhat egyértelmű magyarázattal a család felé. Habár fennállt a matematikai esély, hogy a szövettan kimutat valami mikroszkopikus elváltozást, a maga részéről őszintén kételkedett ebben, de még ha így is történt, erre napokig kell várniuk. Nem, mintha egyszer is előfordult volna, hogy a mikroszkóp rácáfolt az ösztönös véleményére. Haladjunk! Újra felvette helyét az asztal mellett, miközben még egy pillantást vetett az órára. Következő lépésben az emésztőrendszert kellett eltávolítania, amit az üresnek bizonyuló gyomor feltárásával kezdett. Ahogy kiemelés előtt sietve lefelé tapogatózott, meghallotta a kitáruló ajtó éles csapódását. Felkapta a fejét, így még éppen látta, ahogy a betoppanó Lori orrára és szájára húzza a védőmaszkját. Felesége még a saját maga által hozott szabályokra is hányt, amikor csupán egy hosszú orvosi köpenyt kapott fel a tarka ruhájára. Lorit igazán nem lehetett divatbolondnak nevezni, de azért mindig gondot fordított rá, hogy öltözéke kellően nőies legyen, Válligérő tömött gesztenye barna haját pedig konyba kösse, hogy ne zavarja a munkában. Amikor elvégezte a törvényszéki patológiai szakképzést, és a New Yorki I.O.I. került, a nők még ritka kivételnek számítottak a szakmában, ennek megfelelően Lori kötelességének érezte, hogy kihangsúlyozza a nemét. Most az igazságügyi orvostani intézet első női vezetőjeként ugyanúgy megpróbálta kikövezni az utat mások előtt. Amint meglátta belépni feleségét, Jack kihúzta kezét szúpasszéró hasüregéből, és összekulcsolta maga előtt. Figyelte Lori közeledését, és látta, amint le sem tudta venni szemét a felkavaró látványról, a boncasztalon kiterítve fekvő régi barátnőjéről. Jack együtt vele, ezért nem szólt, inkább kivárta, hogy ő törje meg a súlyos csendet. Vinni követte a példáját. Lori hosszas hallgatás után felsóhajtott az arcát fedő maszk mögött, és felemelte a tekintetét, hogy a férje szemébe nézzen. Azt hittem, felkészültem erre a látványra, de tévedtem, vallotta be. Titokban talán még mindig abban reménykedtem, hogy tévesen azonosították. Nos, láthatóan nem. Szörnyű veszteség ez mindenkinek, aki ismerte. Egyetértek, bólintott Jack. Vérbeli orvos volt, abból a fajtából, akinek a példája ott lebegett a szemünk előtt, mikor ezt a hivatást választottuk, és még nem tudtuk, hogy nem mindenki gondolkodik így. Akárhogy is, van számodra egy meglepetésem. A szívének kutya baja. Teljesen normális, sőt olyan, mint egy fiatal sportolójé. Egy gramnyi lerakódás nincs az érfalakon, pedig átmentem az összes koszorúéren le egészen a hajszálerekig. – Nincs semmi? – húzta fel a szemöldökét Lori. – Ez egészen biztos? – Nincs semmi? – visszhangozta Jack. A felboncolt szívre mutatott, ami a két tüdőlebeny mellett még most is a tálcán feküdt. Nézd csak meg! Hiszek neked, biztosította sietve Lori, aki a legkevésbé sem vágyott arra, hogy részt vegyen a barátnője boncolásában. Azért ez meglepő, ha váratlan szívleállás okozta a halált. Akkor csak valami elektromos működési zavar vagy súlyos ritmus zavar lehetett. Nincs feljegyzés arról, hogy bármilyen szív problémája lett volna, csóválta a fejét Jack. Te is tudod, hogy Kevin Strauss a legalaposabb nyomozóink egyike, már pedig ő végigment a teljes elektronikus adatbázison. A kannelopátia attól még lehetséges? vetette fel Lori. A kannelopátia lehetséges, de nem valószínű olyanok esetében, akiknek korábban semmi gondjuk nem volt a szívükkel. A DNS labor majd ránéz a szokott markerekre, de még a statisztikai esély is elhanyagolható. A toxikológiára is elküldjük a mintákat, hogy lássuk a glükószintet szintet és efféléket. Amúgy tüdőödémája is volt, nem kiterjedt, de a tüdőlebenyek így is egy kilót nyomtak. Szú mindig odafigyelt a diabéteszére, és megszállottan követte a cukorszintjét. Tüdőödéma! csak nem drogtúladagolásra gyanakszol. Azt nem mondanám, de ki kell zárnunk minden lehetőséget, szóval szépen elküldjük a mintákat Johnnak a toxikológiára, hát ha kiszúr valamit. A mellett fennáll a sztrók esélye is, bár kétlem, hogy ez lenne a halál oka. Én is kétlem, de azt is, hogy szú drogozott volna. Lori gyászos sóhajjal magába szívta a levegőt védőmaszkján át, Mielőtt vetett egy utolsó pillantást barátnője testére Pedig azt reméltem, lesz valami konkrétum, amit elmondhatok ebbinek és a gyerekeknek. Én is reméltem, hogy lesz valami konkrétum, amit beírhatok a halál okaként, mielőtt tovább létnék, de így, jó lelki ismerettel senki sem jelentheti ki, hogy szú természetes halált halt. Biztosan kitalálsz valamit. Lori már távozni készült, de aztán visszafordult felé. Köszönöm, hogy elvállaltad, és ilyen gyorsan elvégezted a boncolást. Vedd úgy, hogy félig megbocsátom, amit reggel műveltél, de többet el nem mer jönni otthonról egyetlen szónélkül. Értettem? Szalutált Jack kesztyűs kézzel. Lori úgy méregette, mint aki mondani készül még valamit, de végül egyetlen szó nélkül sarkon fordult és távozott. A folyosóra nyíló lengőajtók csattanva záródtak be mögötte, azután már csak a boncasztalra folyatott víz csobogása és a lefolyó szörcsögése törte meg a kínos csendet. Vinni, Jackre sandított, az vissza ő rá. Nem biztos, hogy díjazta a tisztelgést, jegyezte meg Vinni. Lehet. Gond Jack. Ha még nem ismerne, sokszor csak cselekszem, és nem gondolkodok a következményeken. Már mintha ő parancsolgathat, én miért ne tisztelekhetnék. Ő a főnök, emlékeztette vinni. Itt ő a főnök. De a nyugati 106. utca 42-es szám alatt nem feltétlenül. Ha tetszik, ha nem, otthon demokrácia van. Sajnos ő... Egyre gyakrabban megfeledkezik erről, és azt hiszi, még mindig a munkahelyén van. Tényleg nem sűrűn fordul elő, hogy valaki a főnökével alszik? Jegyezte megvinni. Ezt meg se hallottam. Inkább zárjuk le ezt az ügyet, hogy tovább léphessünk a következőre. Hát, ha az nagyobb kihívás lesz.